Sziasztok, ez az audioblog. Újabb, zseniális szórakoztató történetem van. Arról, hogy miért ne vegyél semmit. De hát ne fogyasz. A fogyasztói társadalom hívószavának ellen kell állni, és nem szabad venni semmit. Erre mindig rá kell jönnöm. Az a baj, hogy én már olyan dolgokat veszek, igazából amilyen munkámhoz kell, de igazából ezeket is ki kéne küszöbölni valahogy, és meg kellene próbálnunk szakócával dolgozni. Nem pedig olyan dolgokkal, mint memória, kártya, meg ilyen luxus dolgok. Szóval van egy kicsit komplex történetem arról, hogy egyrészt rendeltem egy laptoptáskát interneten, mert célszerű interneten rendelni a dolgokat, két oknál fogva is az egyik az, hogy nem biztos, hogy lehet an offline kapni, és mondjuk ilyen luxus cikket, mint 17 dolos laptophoz laptop táskát, én nem nagyon találsz sima mezé boldon, illetve ha találsz is, akkor meg meglehetősen drága, és nekem a, a laptop-táska laptop, költési szándékom meglehetősen gyenge, tehát nem a 20.000-es 20 kategóriában gondolkozok, hanem az ilyen 5000 kategóriában lehetőleg. És már csak azért is, mert nem vagyok volna meggyőződve, hogy a 20000 fontos kategória az egyáltalán jobb. Közben itt a döbbenetes elmebetegeket kerülgetem az utakon. Ahogy a bodybuilder gymbe megy be az ember, meglehetős anomáliák vannak, van itt egy ilyen faszamacskatás rész. És most itt csinálják az utat az agyhalottak, amiből szerintem az lesz, hogy a eddigi parkolási lehetőséget le fogják redukálni a nullára. Tehát majdnem lehet megállni. És uh, például azokat a részeket, ami, ami rossz és amit ki kéne javítani, hogy például ne töltsér, torkolatos legyen az út, ahol a barmok forma 1 érzik magukat és a uh, kanyart levágva, a szembeülő sávba érkezve mint a barom mennek, tehát ezt nem fogják megcsinálni normális derékszögű kanyarral, hanem ez valószínűleg így marad. Visszatérve a lényegre, szóval kellett egy laptoptáska, mert van egy másik laptoptáskám, de az annyira kiváló laptoptáska, hogy már kétszer lejtettem vele a laptopot, mert a kis válpántos részének olyan jön francó megoldásom hogy kis fülből, be kell akasztani, És amikor egy 300.000 fontos laptopot lejtesz, az nem annyira jó. A második én esetnél észrevettem, hogy meg is sérült valamennyire a háza benyomodott a zsanéroknál, úgyhogy ez majd ha egyszer garanciális problémám lesz, akkor majd nagyon, nagyon jól fog jönni, biztos vagyok benne. Más kérdés, hogy egy 300.000 Ft-os miért csinálnak ilyen szar házat? Hát azért, hogy vedd meg a fontos laptopot, ami bűszakilag ugyanez, csak rendes háza van neki Szóval a mókás dolog ezek. Morka, mókás dolog ez a fogyasztói társadalom, de hát erről még, még van, miről, van mit beszélnem. Most egyébként itt az útszínén feltűnt egy a fűben parkoló BMW, ami valószínűleg azért parkoltatlan, mert akkor nem parkolóznanában van, és akkor így meg van oldva a kérdés. Tehát úgy gondolja, hogyha a parkolóhelyre áll, akkor fizetni kell, de ha rááll a fűre a fák közé, akkor az rendben van. Azt nem értem, hogy az ilyen parasztoknak miért nem megy be a nappaliába egy lói, szarik oda? Mert akkor ez is rendben van. Na a lényeg, rendezem egy laptop táskát. Plusz, volt még egy problémám, ami úgy néz ki, hogy beszart a CF kártya, a kamerának a CF kártyája. Az egyik kamerám a legújabb, a három kamera közül, ez egy Canon kamera, a CF kártyával működik hogy miért működik CF-kártyával, az egy jó kérdés. Ugyanis a CF-kártyának az a jellegzetessége, hogy ez egy elmehetőleg elolvult technológia, bár ö, profi dolgokhoz ö, szokták használni. Régen a fényképezők is CF-kártyával mentek, már átálltak az SD-kártyára. És igazából a CF-kártyával az az apró probléma, hogy ö, egyrészt ilyen... Hogy mondja, olyan kártya olvasok el hozzá, ami, amiből ilyen kis tűk állnak ki, és abba dugod bele a kártyát, és akkor a tűk fognak a kártyának a kis lyukaiba belemenni. Ha ezt érted, hogy milyen úgy néz ki a CF kártyának az egyik oldala, mint egy ilyen harmonika, amin ezek a kis rések vannak. És um, természetesen, mivel nem tudják a CF kártya olvasót valmásra megcsinálni, egy csomószor elbaszod, hogy egy, egy ilyen kis tűt véletlenül lehajlítasz. És akkor baszkodhatsz csípesszel, hogy működjön a kurva, leolvasod, a kurva, kurva kártya olvasod. Tehát ez egy alap dolog. De nem ez a legfőbb gond a CF kártyában, hanem az, hogy 25 ezer CF kártya. És ez még csak egy 16 gigás. Tehát nagyon könnyű 100 ezer forintért CF kártyát venni mert egy 168 gigás TF-kártya, vagy egy 64-es, az azért már közelít ehhez az összeghez. Nem tudom pontosan melyik, mert ezeket igazából meg sem nézem. Nincs értelme, különösebben egyébként nagy kapacitású memóriakártyát van is soha. Tehát bármihez használsz memóriakártyát, tökéletesen értelmet nem nagyon venni, mert a nagy memóriakártya azt fogod csinálni, hogy nem veszed le róla az adatokat. És ez hiba, mindig mindent le kell másolni azonnal. Tehát mi a mindig leszedjük a kártyáról. Miért? Nagyon egyszerű, mert kell a kártya a többi nyersanyaghoz, amit majd leforgatunk. Másrészt meg ugye nyilván akkor persze lehetne a nagyobb kártyát venni, de ha a nagyobb kártyát használod, és véletlenül a kártya befosik és elvesztek egy csomó Anyagot, mert hülye voltam, és nem más voltam le, és azt hittem, hogy a kártyám hogy jó lesz, na akkor nagyon tudok koppanni, vagy nagyon-nagyon tudok kopplani, viszont ami az egészben viszonylag lényeges dolog, az az, hogy a CF kártya elromlása, az nem egy ilyen hipotetikus dolog, hogy a CF kártya lehet, hogy elromlik, hanem a CF kártya elromlik. És azt onnan tudom, hogy az enyém elromlott. És ez az a probléma, hogy ez előfordulhat más kártyákkal is, tehát bármilyen memória kártyával, úgyhogy túl biztonságos kártyán tárolni semmit, na ezért mondom, hogy ne vegyetek nagy kártyát. Viszont a CF kártya meg az egyéb kártyák, például a népszerű használt SD kártya között, van egy barony nagy különbség. pedig az, hogy a CF kártya amikor eloblik, akkor az neked 25.000 forintba kerül, az SD kártya meg amikor elromlik, akkor az neked 3500 forintba kerül, ugyanis körülbelül ugyanolyan kapacitás és sebességű CF és SD kártya között ez a zárkülönbség. A CF kártya valószínűleg azért drágább, mert jóval ritkább és kevesebbet adnak el belőle, már semmi nem használ a CF kártyát, hiszen a CF kártya formátumra is túl nagy, plusz az, amit mondtam, ez a hülyetűs megoldás, ez rohadtul idegesítő, hiszen az SD kártyáknak egy teljesen más megoldással vannak az érintkezői kialakítva, így az sokkal kevésbé problémás, vagy kevésbé tud problémás tenni. Ment már nekem tönkre SD kártyám is, csak mondom, jelentős különbség az, hogy fogod, és egy 3500 forintért veszel egy másikat, nem pedig 25000 ért veszel el másikat. Úgyhogy az eset az, hogy nekem most a két CF kártyám közül az egyik beszart. Van egy harmadik is, de az élből nem működött soha jól, Néha volt kedve, rájövzítenek a menának, néha meg nem, de lehet, hogy az volt a baj, hogy 266-szoros sebességű, azaz nem elég gyors, mert normálisan 600-szoros sebességű kártyákat használok, ami 90 megabitnek felel meg amúgy. Na most kézenfekvő volt, hogy ami megoldást kitaláljak erre, és ez a laptop táska ügyemmel egy időben zajlott le ez a történet, ugyanis, mint mondtam, kellett egy laptop táska, amit megrendeltem és mindjárt elmondom a laptoptáska rendelési metódust, hogy honnan kell laptoptáskát rendelni és Öm, agyartam, hogy mi legyen a CF kártyával. Szerencsére az a CF kártyám romlott el, amit nem 25 000ért vettem, csak 10 ezerért, mert Kínában rendeltem. Viszont cserébe vissza kéne Kínába küldeni a garanciához, és persze én eldobtam a papírit, mert zseni vagyok. Tehát ez kuka, úgyhogy most már Magyarországon fog venni CF kártyát, és egy banktrezorban fogom őrizni a garancia papírokat, mert azért ezekre elég sok garanciát adnak. Tehát öm, igazából Nincs értelme elhányni a papírjait, mert amúgy kicserélik, tehát az a jó benne, hogy nem olcsó, de kicserélik. De, ugye a CF kártya 25.000 árát kiküszöbölendő. próbáltam más megoldást találni, és az egyik haverom mondta, hogy hát van CF SD kártya adapter. Ami úgy néz ki, hogy egy CF kártya alakú tárgyba be tudsz dugni egy SD kártyát, és kész. Lát mondom, ez tök jó. Átküldözni kem egy linket, amin CF kártya és micro SD kártya adapter volt, mivel az micro SD kártyát én utálom, és ugye azt nem tudom a laptopba ledug, beledugni, amik kell egy micro SD kártya, SD kártya adapter, és utána tudom a laptopba bedugni a kártya olvasóba és lemásolni, ezért SD kártya és CF kártya adaptert rendeltem. Ezt ugye értitek, hogy a nagy SD kártyába beledugod a CF kártyát, és az SD kártyát pedig így, ezt az egész alaptert bedugod a kamerába, ez így működik, emléletileg. Na, ilyet rendeltem. Plusz, megrendeltem egy másik cégtől a laptoptáskámat. A laptoptáska rendelési módszer az úgy néz ki, hogy megnézed, hogy mekkora méretű laptoptáskád van, és akkora méretűt rendelsz. Tehát a kisebb laptoptáska az azért nem jó, mert nem fér bele a laptopod, ez szinte száz így nekem ez, így, ez így, így történik. Na most ez a webáruház, ahol megrendezem a laptoptáskámat, ez nem feltétlenül tünteti fel mindegyiknél, hogy hány colos laptophoz való, de a mélyeteket általában mindig odaírják, úgyhogy én fogtam a tolstok nevű kézüléket, és ezzel lemértem a laptopomat, ami 41,5 cm széles, hozzáadtam még 5 mm helyet, mert van benne úgyis egy pöcök az egér, miatt az egyik USB portban van egy ilyen kis infrapöcök, ami ahol az egért csatlakozik. Vagy lehet, hogy nem infra fene tudja, hogy működik az egérre. Mindegy ilyen vezetéknél külégelem van, és ugye nem értem a méretet, és a 41,5 centi mérethez megrendeltem egy 42 centi szélesnek megadott laptoptáskát, ami aztán meg is jött, ugyanazon napon mentem elérte, amikor elmentem a CF kártya adapteremért, amihez mikro, amihez ugye SD kártya kell. A mikro most egy fajdi elszólás volt, de majd mindjárt kiderült miért. Hazamegyek. Nagy öröm, mert gyanúgy volt egy kicsit, hogy nem túl hogy ez a laptoptáska és a gyanúm egy kicsit alódót, mert a laptopom nem vért bele. Úgyhogy fogtam magam, megmértem a laptoptáskámat, és kiderült, hogy jé, nem 42 centi, ami amúgy, ami amúgy rá is volt írva, hanem valójában 40 centi méretű. Persze lehet, hogy a külső méretet adták meg, mert tök logikus, hogy egy laptoptáskának a külső mérete kurvárizgat izgat mindenkit. Véletlenül se az izgat, hogy belefér-e az, amit bele akarsz rakni. Tehát lehet, hogy a külső méretet adták meg, nem tudom, mert ezek szerint a gyártók is teljesen hülyék, de teljesen minden lényege tekintve nem fér bele a laptopom, úgyhogy visszavittem már csak azért is, mert internetes vásárlás esetén 14 napotban van elállni a vásárlástól gyakorlatilag indoklás nélkül, hiszen nincs lehetőséged a terméket a kezedbe venni és megnézni. Tehát nem megtekintett állapotba veszed át az internetes vásárlás esetén. Na közben ugye megjött a CF kártya adapter, anin minek az az érdekes tulajdonságot ünt föl, ahogy hazavittem, és ahogy megpróbáltam belerakni a kamerába, hogy nem fér bele. Gyakorlatilag a szabványos CF-kártya szélessége 3,3 mm, ez pedig, hogy vastagsága inkább, ez pedig 5 mm vastag volt. Valamiért ezt így találták ki, hogy a CF-kártya adapter az nem jó azokba a készülékekbe, amelyek CF-kártyát használnak. Bár való igaz, hogy aztán megnéztem, mert cf kártyás a fényképezőm is, és a fényképezőben nagyobb hely van. Mert hát azt ugye elfelejtették közölni, mondjuk itt is én voltam a hülye, mert utána kellett volna nézni a méreteknek, és le kellett volna mérni, gyakorlatilag minden ilyen dologhoz ilyen tervet kell csinálni, le kell ülni és agyalni egy ilyen stratégiai tervet kell csinálni, és minden egyes aspektus figyelembe kell venni, lemérni az összes mérzet, meg mindent, mert egy ilyen marha bonyolult dolog is, látod, beszívható azzal, hogy egyszerűen a hülyék vastagabb méretű gyártanak, és marhára elfelejtenek szólni, vagy jelezni, hogy ez kamerában nem lesz jó maximum fényképezőbe. Na mindegy, visszamentem közben, visszavittem a PCX-hez a laptoptáskát és megrendeltem a másikat és hát közben ugye a CF kártya adaptert is visszacseréltettem eh, mikro SD és CF kártya adapterre mert azt kinéztem már közben a neten hogy az viszont vékony tehát szabványos CF kártya méretű csak akkor gondoltam, hogy az jó lesz szívni kell ugyan a Micro SD kártyával de se baj ezt vissza is cserélték másnap a Micro SD kártyát megrendeltem viszont attól a cégtől amelyiktől a laptoptáskát is ezért meg kellett várnom, hogy a az új laptoptáskám megérkezik, amit most úgy választottam ki, hogy a neten megnéztem, hogy 46 centi széles legyen, mondom, ha ez külső méret, akkor is bele fog férni, és ugye a microSD kártya is megjött vele együtt. Illetve azt is megjelentem vele együtt, és kellett várnom egy-két napot, mire az megjött. Na, amikor megjött a microSD kártya, akkor fogtam. Jelen, várjál, még nem fogtam, hiszen most megjött a második laptoptáskám, ami megint gyanúsan kicsi volt, de még mondtam és a sárszak, hogy bazen, nem osztam el magammal a laptopot, hogy bepróbáljam, de ez már csak jó. És hazavittem, és eléggé meglepő módon, ezt lehet, hogy most mindenkit meg fog ütni egy kicsit, de nem fér bele a laptopom megint. Mert ez a laptoptáska pontosan más típusú volt, és 43 centisnek volt megadva, már ráírva a táskára, de a webben még 46 cent volt, és amúgy pontosan ugyanúgy 40 centis volt belül, mint a másik, tehát ebbe se félt be a laptopom, úgyhogy még aznap visszavittem ezt is, a csávon már fogta a fejét, próbálkozott is azzal, hogy hát kibontottam a csomagolásból, nem tudja visszavenni, mondtam, hogy ezzel ne is viccelődjünk, szerintem ezzel a dologgal, mert a elállás a vásárlástól jog az azt jelenti, hogy a terméket neked azért meg kell nézned, és ha olyan csomagolása van, amit nem tudsz rongcsolás nélkül kinyitni, akkor az a gyártónak a baja, de akkor is jogod van, az elá elállni a termék vásárlásától, hiszen nem tudod kipróbálni becsomagolt állapotban. Tehát ez egy hülyeség, amit Magyarországon mindig nyom, nyomnak, hogy akkor vesznek vissza mindent, ha e, bontatlan csomagolásban van, hát az meg honnan derített ki, hogy jó, vagy nem, ha bontatlan csomagolásban van, tehát az már az ő bajuk igazából. Na, mindent ugye, ugye nem volt jó, és akkor szerintem akkor megrendeltem még egyet, amit már a srácenezett meg nekem a gyártói weboldalon, hogy megfelelő méretű. -e. És én azt hiszem, hogy akkor rendeltem meg végül is a Micro kártyát. Úgyhogy megjött a Micro kártyám megint megint pár nap múlva, és megjött a ö, nagy laptoptáskám is. Amiből az lett, hogy a Mikro kártya. Adapter, MicroSD, CF kártya adapter, végül jó lett a kamerában. bepróbáltam, és teljesen működik, e, mármint olyan értem, hogy működik, hogy befér, belefér a MicroSD kártya, minden, bekapcsoltam a kamerát, na most kíváncsi vagyok, hogy működik-e, és mit mondott a kamera szerinted? Azt mondta, hogy nem támogatott kártyatípus. Anyád! Akkor próbáltam kivenni, berakni, mindent próbáltam, semmi, nem támogatott kártyatípus. Tehát igazából baszhatom az egészet. Ennyit a zseniális ötletemről, hogy majd SD kártyával megoldom a CF kártya, drágát, CF kártya kiváltását. Na, de legalább meg az új fasz a laptoptáskám, ami már nagyon nagy volt, úgyhogy itt már tényleg kizárznak tartottam, hogy nem fér bele a 17-szoros laptopom, és hazavittem, és tényleg belefért a laptopom, és minden oké okay volt. Egészen addig, amíg rájöttem, hogy ehhez egyszerűen nem adtak válpántot. Tehát ugye van egy nyele a táskának, amivel viszem meg van egy válpánta, amivel a válaszról tenni, az ebből a csomagból kimaradt. Igaz, ez a laptoptáska kétszer annyiba került, mint az eddigiek, tehát gyakorlatilag rá kellett fizetnem erre a történetre, és eljutottam a 8000 forintos magasságba, ami persze nem a világ pénze, mert biztos, hogy van 50 ezeres laptoptáska, de akkor is, viszont ami a lényeg, hogy a termék grafikáján, a hozzáadott ilyen brosúrán vagy mi a tökömön azon mind szerepel, rajta is van a kis bújtató, de válpántot nem adtak ehhez a laptoptáskához. Csak azért, hogy én jól érezzem magam, és tökéletesen sikerüljön ez a dolog is. Úgyhogy gyakorlatilag itt szenvedtem egy hetet körülbelül, hogy vegyek kettő szart, amiből az egyiket kompletten nem tudom használni, a másikat pedig úgy, hogy a régi laptoptáskámról leveszem a válpántot, és akkor ezt így mókolom. Na, közben egy rendőr a mögöttem próbálkozik eljutni valahova, mert biztos valami baleset történt, csak hogy ne unatkozzunk. De annyira siet és színél itt a kocsisor kocsisor széthúzódásával közöttük ment el, akkor miért állt meg beszélgetni a szembelővő sávban egy-két óvatossal, azt nem tudom. Na a lényeg, ne vegyetek semmit. Teljesen fölösleges, mert mindenki hülye. Hülye a kereskedő, Hülye, aki a termékelejtet csinálja, hülye a gyártó, mindenki hülye. Mindenhol csak szart kapsz. Felejtsd el, hogy már az a dolog, amit megbeszél az tartós, meg minőségi. Ma már nem azért gyártják a dolgokat, mert le akarnak tenni valami olyan terméket az asztalra, amire tényleg büszkék lehetnek. Ma már minden csak a pénzért készül, és pontosan ezzel a hozzáállással. úgy gondolom, hogy az embernek célszerű ezt a hülyebb jutoklási vágyát teljes mértébe kitölni az agyából, és olyan dolgokra koncentrálni, ami nem arról szól, hogy vegyek meg valamit, és akkor most ennek örülök, hogy elbasztom a pénzemet hülyeségre. Más kérdés, ugye, hogy én azért vagyok paradox helyzetben, ezzel az egésszel, hiszen ezek a munkámhoz szükséges dolgok, amiket szerettem volna megvenni, nem felesleges szarok, de hát ez egy ilyen dolog, most ballakatok el, és most a Egyébként találtam 20 ezerért CF-kártyát, sőt ugye a cégnél találtam 10 ezerért CF-kártyát, de azt meg nem merem megvenni, mert az Kingston CF-kártya, és én a kingston már egyszer szívtam, és a Canon ajánlott CFK kártyai között sincs bent, hozzáteszem, hogy a Canon talán négyféle CF-kártyát írt le, amit ajánl, és a többi gyártóval nem foglalkozik, és köztük pont az egyik legnagyobb gyártóval a Kingstonnal sem tehát nincsen a Kingstonról írva semmi, de nem merek kingston venni, mert a 266 os Kingstonom szar volt, úgyhogy valószínűleg kényszeren leszek kétszer annyiért megvenni a Sandisk-típusú CF-kártyát, de ez legalább most nem 20 000-be lesz, mert szerencsére egyébként hát konkrétan 21 ezer forintért láttam, tehát az annyival olcsóbb, hogy mégse 25, de mivel elbasztam 10 ezeret a hülye adapterre, ezért most az legalább 10 ezerrel többen lesz nekem, nem 21 be hanem 31 be örülhetek. De mindezt azért, mert hülye voltam, és a kínai szarnak eldobtam a garancia kártyáját, mondván, hogy egy CF kártya úgyse tud elromlani. De bizony el tud, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem a kibaszott kártya olvasó miatt romlik el, aminek ugye kihajlanak a tüli, és akkor ott van probléma, bármilyen zárlat lehet, ami belülről kinyírhatja a CF kártyát akár. Mert ez nem az első CF nem egyébként, ami beszarz mostanában, csak a másik az nem fáj annyira, mert ezt 2000 fontos CF kártya volt a fényképezőbe. Figyeljetek, ez BB rádió, téma kell, nem legyen, de most fölhangosítottam a rádiót, egy kis piros rádiót közvetítek. Jelölt Most ezek a pártok azokat a válaszban képviselőek vannak. Így van, így van, így vannak, van, van, van, mi ezek a pártok egyébként? Ö, nem, megint nem nem, nem, nem. nem, Ez a, nem, ez a, ez nem, ez a nem, nem politikai. Ember, nem politikai, tehát ö, ö, mit tudom én, tehát vannak gyármunkások képviselője, tehát vagy. Ugye küldik a úgymond a jelölteket. És emiatt, emiatt, emiatt tulajdonképpen itt van ez a, ez a nagy ö, nézeteltérés, vagy konfliktus, hogy azt mondják a diákok, hogy, hogy ne legyen ez a 1200 emberes ö, szűrés, hogy előszűrés, hogy kik lehetnek a jelöltek, hanem az lehet a jelölt, aki jelöli magát, és alá, elég gyűjtésre gyűjt, gyűjt, és akkor arra szavazhat az, az ember, akire akar. Mak, mak, mak, a kurva életben vasz meg ez egy rádioműsor, hát hihetetlen, hogy nem tudom a faszparaszt elmondani egy mondatot, és itt makul a rádióban. És ez a kiváló tíros rádió, ez egyébként mindig ezen a színvonalon van, de úgy néz ki, hogy ez nem zavarja őket. Ők tök jól érzik magad biztos a stúdióban, de hogy ezt kibírja meghallgatni, ezt nem tudom képzelni. Most egyébként kis jelőhöz megyek, és késésben vagyok. Meg kell fotóznom, meg kell csinálnom pár fevétel, mert a BBTV-ben ezek a forgatás dolgok már egy Szétesnek, tehát nem olyan egyszerű ez, hogy én most oda megyek és forgatok valamit, hanem egyre többször van olyan, hogy valami projektbe belekezdünk, és már előre forgatunk dolgokat hozzá. Aztán, hogy azt mikor használjuk fel, meg hogyan, meg egyáltalán felhasználjuk-e, azt nem tudom, de gyakorlatilag most vágó képeket forgatunk meg a Jenőhöz, és te. 7 órára, amit már mivel elmúlt, amit már innen kezdvelek is, de természetesen nyomorú dugó van már megint. Több témára is kell válaszolnom az audio ma. Ebből az egyik, ami eszembe jut, hogy ész nekem egy srác arról, hogy egyre, egyre szarabb a világ. És az a célkifizésünk, amíg nekünk volt a rádióban, hogy legyen egy normális kis sziget, ahol van, míg legalább a miértékrendeztő teljesen érti, mert számára ez ilyen lett. És mondhatnám, hogy ennek örülök, hogy sikerül ezt a dolgot megcsinálunk egy pár embernél, lehet hogy egészen sok embernél, de mondhatnám, hogy nem örülök, hiszen ez azt jelenti, hogy a világ tényleg rohadtul nyomorult. És azért nehéz a dolgunk, mert, mert tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit csináljunk mert van aki, vannak olyan emberek, és szerintem azért még elég sokan, akik azt, amivé a világ válik, zsiggerből utasítják el. Tehát ha akarnánk, akkor se tudnánk ilyen tetőférgek lenni, mint ami a mai társadalmi szimbola, meg már lassan elvárás, mert már lassan elvárás lesz az, hogy legyél te is köcsög. Tényleg azt látod mindenhol, hogy a senkiházi nyelverők nek áll a világ, ők jutnak előre, ők érvényesülnek, az emberek beszopják, az embereket valóság nem zavarja az, hogy van egy senki házi, aki semmit nem tud felmutatni, de őt magát, saját magát futtatja, saját magát tárulja, és az embereket nem zavarják, hogy így ez a köcsög, ez itt saját magát nyomja nekem, de közben semmit nem tud felmutatni. Eddig nem jutnak el az emberek, hanem azt mondanak, hogy jó, oké, ez tényleg a gyerek, mert nem tudom miért, tehát hihetetlen, hogy ez így van, de tényleg így van, és hát nagyon sok embernek ebből eleget van. De egyszerűen nem nagyon tud mit tenni. És egy olyan, olyan ö, rossz helyzetben vagyunk, hogy ha bepucsítanánk a mai világnak, hogy elfogadjuk, akkor, akkor talán könnyebb lenne az életünk, és nekiállnánk mi is féregmódra viselkedni, csak az a baj, hogy ez amit mondtam az előbb, hogy a legtöbben ezt nem tudják megtenni. Ez zsigerből utasítják el ezt az egészet, mert egyszerűen nem tudják megtenni. Mondhatnék egy beszédes példát a testépítésben a ki kategória, amit feltaláltak ugye kiválóan és tehát nem csak az a baj, hogy nekem itt az egomból ellenérzésem van hanem egyszerűen zsigerből ellenérzésem van ezzel a dologgal kapcsolatban, tehát nem tudom azt csinálni hogy én félreteszem az on és elkezdek a buzik kategóriával foglalkozni és sportnak tekintem hanem Egyrészt azért nem tudom megtenni, mert onnantól kezdve hiteltelen vagyok, hiszen ez a dolog nem őszinte, és én nem tudok nem őszinte dolgokat csinálni, mert ilyen típusú ember vagyok, valami el van nálam baszva, és én mindig is az őszinte dolgokba hittem, és csak úgy tudom a dolgaimat csinálni, hogy hiszek benne. Másrészt még ha ezt félre tudnám tenni az ellenérzéseimet, akkor is technikai úton se tudnék ezzel a dologgal foglalkozni, mert hogyan? Tegyünk be buzikat a BBTV-ben, és mit csinálunk velük. Beszéltetjük röket, miről? Így is egy nyüglődés a BBTV-t megcsinálni, a szereplőkből kihozni valami érdekeset, azért az nem kis feladat. Egyáltalán nem könnyű az, hogy a BBTV olyan legyen, hogy nézhető legyen, érdekes legyen és legyen. De most egy kis uh, cicehajú homokos gyerekkel mit, mit csinálhatnék? Tehát a, a Két akadályunk van nekünk, morális és lelki akadályunk van. Abban, hogy a mai trendeknek megfelelő szaralakkal váljunk, másrészt technikailag se tudunk ilyenekké válni, mert teljesen más rendszerbe gondolkozunk. De persze, hogy vannak, amellett, hogy vannak ilyen típusú emberek, amellett rengeteg ember van, aki viszont fogyasztója annak a moslékszemét szarnak, ami manapság ömlik a médiából, meg mindenhonnan. Ez részben azért, azért is van, mert az embereknek egyszerűen nincs semmi büszkeségük. És nem tudják azt mondani, hogy nem, nekem ez a szar, nem kell. Hát egyszerűen megeszik azt, amit elérhetünk. És mindegy, hogy mi az. teljes érsemertük mindegy, hogy mi az. Hát ma, ha megnézed, akkor a hírek arról szólnak, a sojtóban, hogy mi ment tegnap a tévében, és mi történt a tévében, abban a semmire kellő műsorban, ahol mondjuk semmi nem nagyon történik, mert a parasztok a, ka a kanapén heverésznek, meg vitatkoznak egymással. Ez a hír. Hogy a villában mi történt, ez van a címlapon. Szóval ez azért beszarás. És nem, hogy az nem áll föl, hogy gyerekek, menjetek már a picsába ezzel a szarral, hanem sajnos nincsenek olyan szószólók sem a társadalomban, akik azt mondják, hogy gyerekek, álljunk már meg egy kicsit, mert ez már elős lesz. Egyébként a sajtó, mit csinál? Kritikát ír. Hát azt csinálja, hogy megy a szarat évében, a semmi, szarházi embereket vannak műsorokban, akik nem csinálnak semmit, csak mocskót, esetleg megjátszanak valami szemetet, mert mondjuk éppen a valóságsoban kell valakiknek dugni egymással, mert akkor azt nézik a parasztot. A sajtó ezzel foglalkozik, hogy ez történt, és ezt még a többi hülye még kritizálja, tehát kvázi még reklámozza is, és nem azt mondja, hogy fogalmam sincs mi ez, nem, is, nem nézem ezt a szart, és nem mondom, hogy nem nézem, hanem tényleg tévé kikapcsol, és kész, nem foglalkozom vele, ugyanis ez olyan, mintha gőzölgő szart ennél ebédre, tehát azt az sietszik meg az embert, mert nem foglalkozik vele, mert undorító, és nem kérdéses a dolog, és nem eszem meg és kritizálom, hogy ez egy szar volt, hanem egyszerűen nem foglalkozok vele, mert szar. Tehát színvalóan aludé dolog, de ezt nem, nem ismerik az emberek. És hát az a nagyon nehéz kérdés, hogy az ember, amikor szembesül ezzel a nagyon... Mocsok világgal és így körbe tekinget, és kétségbe esettenk gondolkozik, hogy basszus, már senki nem normális, már semmi nem normális, mert tényleg teljes ellene baj van. A tévében, a rádióban, a sajtó, egyéb orgánumaiban a, az emberi társágokban, hiszen már mindenki tróger, az agyhalott társágoknak csak az a témájuk, hogy hétvégén bebaszunk, meg hogy mi volt a tetves valóságsóban vagy az X-faktorban, erről tudnak beszélni, vagy semmiről, mert az embereket már semmi nem érdekli az égvilágon. Tehát itt vagy egy ilyen világban, és, és keresed a helyedet, és nem találod, és egészen kétségbe vagy esve, mert nincs egy... Valami egy pont, ami irányában az ember el tudna indulni. Ez az, amit mondtam a rádió, hogy mi ilyen pont szeretnénk lenni. De hát ugye az, hogyha minket így követnek, az, az egy olyan, olyan dolog, hogy én is valami felé tapogatózok, és csak azt próbálom átadni. Tehát ez se egy ilyen fix dolog, mert valamikor azt hitte az ember hogy alapvetően állami szinten, meg szinten komoly dolgok vannak, megbízható információ van. Amit a hírekben olvasol, az fontos és releváns dolog, de ma már a hírekben elmebetegek szartságairól olvasol, tehát meg arról olvasol a hírekben, amit mondtam, hogy mi történt tegnap a tévében. Ez teljesen értető, hogy az emberek már nem találják a helyüket, és ugye arra kéne most nektek megmondanom a megoldás, hogy mi erre. Milyen a módszer, hogy egyáltalán az ember ne vesztene el ebben a szarban, mert tényleg olyanok vagyunk, mintha így, mit tudom én, egy ilyen mocsárba lennénk, ami húz lefelé minket, és mi meg kifelé, de nem akarunk lesüljedni a mocsárba a többiek szintje, szintjére. És hát most ez ilyen fog hangzani, amit mondok, de igazából erre csak egy megoldás van, hogy kitalálsz egy világot magadnak, amiben te akarsz élni, kitalálsz elveket magadnak, amit akarsz követni, mert ma már senki nem fog erre megtanítani, senki nem fog neked megmondani, ma már nincsenek példaképek, nincsenek hősök, nincsenek komolyan vehető emberek egyáltalán, nem, nem érnek semmit a tanárok, nem tanít senki semmire, nagyon jó az embernek van egy olyan apja, mondjuk, vagy valaki ilyen családban, akire fel tud nézni, akinek még vannak elvei, de vannak még ilyen apák, meg ilyen emberek, ilyen családtagok, akikre fel lehet nézni, akiknek vannak elvei, vagy mindenki, a kibaszott valóság sokat nézi, mert én attól tartok, hogy ma már mindenki a kibaszott valóság sokat nézi, és ennyi az értelmi színvonal, és nem érdekli semmi. Most, vannak egy apró történetet, nem egészen ide kapcsolódik, de Elképesztő igazából, hogy milyen hülyék az emberek. Elmentem majd egy helyre, ahol volt valami, amit én marhára szeretek enni. Nem akarom elmondani, hogy mi volt az a hely konkrétan. Amit én marhára szeretek enni, de nem jó, nem szabad ilyet enni, viszont nem nagyon lehet kapni. Csak ritkán jut az ember hozzá, és volt egy hely, ahol, ahol lehet ilyet kapni, de nem volt nyitva. Nagyon sokáig, és most végre megláttam, hogy kinyitott, és akkor kitaláltam, hogy bemegyek enni oda gyuát, és viszek az asszonynak is gyuát. És az a lényeg, hogy elbeszélgettem az emberrel, normális volt, meg szimpatikus, egy kicsit túlhálypolta a kajáját, tehát ő előtt, hogy ez milyen marhajó, és annyira nem volt marhajó, de nem is ez a lényeg, hogy ő mit adott elő, meg hogy jó volt-e vagy nem, hanem az a lényeg, hogy. Egy kértem, hogy az egyik dolog, amit rá kell tenni, az ne ilyen legyen, hanem olyan legyen. Tehát én az alapdolgot kértem rá, nem pedig az extra ízesített valamit. Ö, és az enyémet sikerült megcsinálni a jól, és az asszonyét, amit el akartam vinni, azt meg nem. És maradjunk annyiba, hogy a fehér helyet rárakta a rózsaszint, és háromszor szóltam neki, hogy a simát rakja rá, és nem, mint a falnak beszélnék. Rárakta a szintén és nem értem, hogy mi a fasz baja van az embereknek. És ez a látszólag normális ember, akivel én teljesen jól elbeszélgettem, ez is tökéletesen megmutatta, hogy hülye, mint a fasz. Ott beszélek neki az óra előtt mondom, hogy milyet kérek, és rárakja a másikat. Mert vagy fogyatékos, vagy ennyire nem figyel, vagy ennyire ő okosabb akar lenni nálam, vagy én nem értem, hogy mi van. De ezeket a jelenségeket én nem tudom elválasztani attól, a viselkedés mintától, amit az emberek tanulnak, meg látnak, hiszen bármilyen hihetetlen is, egy nagy csordában vagyunk, és az ember azért nagyrészt utánoz, viselkedés mintákat utánoz, és ezért nagyon káros ez a folyamat, ami ami most zajlik, mert ezt a szarviserekedés mintát, amit a tévében meg itt-ott látnak, ezt utánozzak az emberek is, ugyanígy fogják csinálni. Most közben egyébként, hogy az autózok, amelyek felé annyira rohadtú tele van a tököm ebből a, ezzel a tetves városra, hogy mindig beszapom ezt a kurva teleutat, amit már nem tudom mióta fölbontottak, és mindig le van zárva az egyik része, és össze-vissza kell mint a fasz, hogy az ember oda tudjon végre érni és nem elég, hogy az egyéb dolgaim miatt elkések, de még emiatt még többet kések ilyenkor. Szóval a megoldás az ilyen dolgokra az, hogy egyszerűen felfogjuk, hogy ami körülöttünk van, ez egy olyan valóság, ami nem a mi színvonalunk. Tehát olyan az egész, egy kicsit úgy kell elképzelni, ha most elmennél Afrikába a bantunégerek közé, azok az emberek sérnének föl hozzá soha szellemileg, és a te feladatod nem az, hogy lesülj egy hozzájuk, hanem az, hogy maradj meg a te és kezel őket úgy, ahogyan kezelni tudod. Mert itt más megoldás nincs, itt csodák már nincsenek, tehát nem tudod azt csinálni. Nem tudod azt csinálni, hogy reménykedsz a csodában, hogy meg fog majd mindenki javulni, és csak átmeneti ez a dolog. Egyébként nekem is azt vettem észre, hogy egy komoly mentális problémám az, hogy egyszerűen vagyok elfogadni ezt a valóságot, ezt a halom sok hülye embert, aki lehet ám, hogy ugyanilyen hülye volt régebben, és csak nem láttunk rá ennyire, mert ma már több platformon tudja az ember bizonyítani, hogy mennyire hülye. De elképzelhető az, hogy mi magunk se értjük, vagy legalábbis én nem értem, hogy ez van és kész. Tehát mindig valahogy ezeket a dolgokat egy ilyen rossz állapotnak képzelem magamban, ami majd elmúlik, és mindig látok egy reményt, hogy ez meg fog változni, és rá kell jönnöm, hogy nem fog. És egyébként ez egy nagyon rossz érzés, mert amikor én fiatal voltam, 10-20 éves, akkor mindig volt egy jövőképem. Tehát mindig tudom, hogy egy, egy, van megyek, és hogy jobb lesz, hogy küzdök valamiért, és valamit el fogok érni, és jobb lesz az életem. És ezt a jövőképemet már elvesztettem, már én is elvesztettem. Most képzeld el, hogy mit mondjak én egy 20 éves rásznak, aki most vidéken van, mondjuk, egy olyan környezetben, nincsenek barátaim, mert mindenki gyökér a környezetében, nincsen munkája, nem tudja, hogy mi lesz vele, nem tudja, hogy miben fog élni, és esetleg még azzal is problémája van, nincs senki, mert nem tud egy normális csajt szerezni, mert akit ismer, az mind a szokásos, tipikus Réheron gyagy halott hülye picsa. És mi a francot mondhatok neki én, aki már szintén én is már szinte elvesztettem a hitemet abban, hogy hogy van, van itt normális jövő, mert nagyon úgy látom, hogy az emberiség egy katasztrófa felé megy, ami még lehet, hogy a mi életünk könnyedén be fog következni. És ez azért kétségbejtő, mert van egy két éves lányom, aki, akinek nem kívánom azt az életet, hogy még egy még szarabb világban nőjön fel, de már nem tudom visszacsinálni a két éves lányomat. Úgyhogy. Csak azt tudom csinálni, hogy az, amit szoktam mondani, hogy önkéntes autizmusban élek, és próbálom ezt a sok szart minél jobban kizárni, de ez egyáltalán nem olyan könnyű a szar, ugyanis türemkedik be az életedbe. Mert a köcsögök jönnek bele a te életedbe, és interakcióba kerülnek veled, beleszarnak a kertedbe. Tehát nem csak arról van szó, hogy van egy halom, agyhalos zombi baromfasz, akit te ki tudsz az életedből zárni, csak annyit kell tenned, hogy nem figyelsz oda rájuk, mert ezek minden áron megpróbálnak téged zavarni és betüremkedni az életedbe. Mindent megtesznek azért, hogy tudj róla, hogy ők vannak és ők meg, persze természetesen megpróbálnak rohadtat minél jobban átgázolni, mert ennek rengeteg formája van, a kutyáját éjjel vonyítató gyökértől kezdve a büdös buzig, aki nem tud normálisan kiszolgálni a boltban, mert akkor a paraszt megsorolhatnám meg a többi köcsög, aki, aki át akar a baszni, meg ezek az apróságok, hogy igazából ha még nem is vesztük ezeket a dolgokat annyira súlyosan, akkor is tudomásul kell venni, hogy az embereknek a legkomolyabb attitűdje, amit el saját az az, hogy szarrak benne mindenbe. hogy Már senkit nem érdekel semmi. Ez azon a szinten is működik, hogy se a munkájuk, se egyéb, se te, se, azt szerintem a saját anyjuk nem érdekli őket. Csak a legalantasabb piti ösztöneik, ami éppen hajtja mondjuk a pénzkeresése, vagy valami ilyesmi. Hát az embereket az nem érdekli, hogy írni-olvasni tudjanak, akkor ilyen sok dolgot nem lehet várni. És azért ne felejtsük el, hogy felnő egy olyan generáció, aki előtt ezek a dolgok ezek nem csak leszarás szinten nem állnak meg, amiről beszélek, hanem nem arról van szó, hogy leszarják azt, hogy tudjanak normálisan beszélni, írni, olvast meg, normálisan viselkedni, hanem arról van szó, hogy ők már nem is fogják ismerni ezeket a fogalmakat, hogy egyáltalán mi ez a fogalmuk se lesz róla. De mindez nagy részt egyébként a kibaszott toleranciának köszönhető. A tolerancia az emberiség egyik legnagyobb átka, mert a toleranciát azt rossz irányban használják fel teljes mértékben. Tehát tolerálni kell minden passzopót, aki viszont már nem tolerál téged, meg nem tolerálja a normális életre való jogodat és annak következtében hogy minden ilyen deviány szarságra szemet húztunk és semmire nem mondtuk, hogy most aztán elég, most már aztán lehet kapálózni, hogy gyártán még van igény, hogy kapálózzunk. És hát ugyanezek a problémák felmerülnek akkor, amikor valakinek a csajokkal van problémája, és hát megint kaptam ezzel kapcsolatos leveleket, de erről most éppen ebben a pillanatban nem tudok beszélni, pedig kellene, mert nincsen előttem az a szöveg, amire válaszolnom kéne. Sajnos egyébként pont egy olyan országban élünk, ahol annak van a hagyománya, hogy az emberek buták, mint a fasz, és ráadásul széthúznak, nem összetartanak, hanem mindenki csak ilyen mű kapcsolatokat csinál, azért, hogy saját érdekei jobban érvényesüljenek. Tehát azért vannak ilyen haverkodások, mert akkor a saját picit jobban el tudjuk élni, hogyha többieket kihasználjuk erre, de valójában valós közösségek nem nagyon vannak, és ez... ebben nem akarok igazából belemenni, és legfőképpen nem akarok politikai dolgokról beszélni, Egyébként most előttem, csak hogy értsétek, a macskaköves úton az egyik felét a macskaköves útnak leaszfaltozták, de pont a szembejövőt, és az agyhalott, az most a szembejövő sábban megy, azért, mert ő nem akar a macskaköven menni, mert ezt az 50 méter, azt nem bírja ki, hogy a macskaköven menjen a szarjával. Szóval így az agyhalál az ilyen, ilyen szintre van terjedve, és ez csak igazából az átlaga utolsó, mert ezeknek komolyan ennyi agyuk van. De hát egy olyan országban élünk, ahol az embereknek el lehet adni a rezí csökkentést. Tehát az emberek azt hiszik, hogy a magyar kormány az ilyen rendes és fasza, és ő csökkenti a kormányt, mint egy ilyen jóságos mátyás király, csökkenti a rezít És ezen még nem gondolkozik egyik agyhalott se, aki ezt azt a szart beszopja, hogy ugyan már hogyan, miből, tehát hogyan lehet az, hogy. Az állam csökkenti a rezsit. mi elveszi a közmiszolgáltatóktól a pénzt, amit az emberek, vagy kiadja a közmiszolgáltatónak, hogy mostantól ennyi. Na hát ez a kommunizmus, ami ellen ugye 90-ben szavaztunk elméletileg nagy erőkkel, de az emberek ezek tényleg ennyire hülyék, hogy azt hiszik, hogy csak ilyen költségeket csak így el lehet tüntetni, és majd a finkból lesz helyette valami így a semmiből. Szóval hihetetlen. Most egy ilyen butaállatországban, ahol az emberek a blikből szedik az információkat, és gyakorlatilag, ha összeesküvés elmélet hívő lennék, akkor azt mondanám, hogy ahol nagy üzemben megy a teljes nébutítás, itt azért ne várjunk nagy csodákat abban a tekintetben, hogy, hogy bármilyen normális emberi kapcsolatokat lehet építeni. Tehát egyszerűen nem, az, amit mondtam, hogy ez nem egy ilyen ideiglenes állapot, amit én képzelek és ami ellen küzdök, hogy majd elmúljon minél hamarabb és térjen vissza minden a normális világ kerékvágásba, hanem itt arról van szó, hogy, hogy egyszerűen ez csak rosszabb lesz. És erre kell felkészülnünk, hogy rosszabb lesz. De én szerintem a, a társaságát azt mindenki megtalálja magának, és valószínűleg a barátnőjét is meg fogja mindenki találni magának. Előbb-utóbb, csak hát a sokszor emlegetett őköl szabály erre, hogy nem szabad ezen görcsölni, az, az mindenképpen fennáll. Tény, hogy nagyon nehéz lehet ez a dolog, mert nagyon rohadt dolog egyedül lenni, azt én tudom, de, de sok jobb egyedül lenni, mint egy hülyével. Azért ebből kell mindenképpen kiindulni sok fiatal srác el se tudja képzelni, hogy egy hülye picsa mennyire tönke tudja tenni az életét. Mindig azt mondom, hogy ha vagyunk egy helyzetben és ott úgy gondoljuk, hogy nem működnek a dolgaink, akkor tágítani kell a horizontot valamilyen irányba. te persze nem abba az irányba, hogy most ö, legyünk hülyék, hanem olyan irányba, hogy találjunk valamit magunknak, egy hobbit, vagy egy érdeklődést, vagy akármit, ahol úgyis partnerekre fogunk találni, mert mindig, ilyen módon mindig kialakulnak bizonyos társaságok. A közben eltelt nem tudom hány nap, itt ülök reggel 7 órakor a biciklin, vasárnapon, ez az emelti audio blog napom, reggel 7 óra a Vidergy nyújtás előtt. És hát történt egy csomó dolog, közben vissza is kellett hallgatnom, hogy egyáltalán miről van szó közben itt a barátnőm, most gondolt a terem előtt, mert van egy ilyen sztori, de itt részletekben nem akarok belemenni, hogy járt ide egy csaj, aki állítólag nekem nagyon tette magát, és marhára pucsította, amikor itt voltam, de én ezt kurvára nem vettem észre. Az asszony viszont annál inkább, hogy ő nem kedveli annyira, de ez nem tudom, egész, hogy e, teljes egészében így volt-e, de mindegy a poénnak mindenképpen jó. Minden esetre úgy tudom, hogy masszőr és nem leszek neki az ügyfele. Azt hiszem biztos, ami biztos. Én ugyanis hihetetlen módon monogám típusú ember vagyok. De annyira, hogy teljesen kerülöm az ilyen szituációkat, hogy ha tehát így fölörtölgetni se fölörtölgetek senkivel, mert ez gyökérség, ugye, Még nem is érdekel. Ezeken a dolgokon már túlestem rég, szerencsére. Na nem mindegy, ez csak egy ilyen mellétszálló volt, poén. Na, sok minden történt azóta, több én is felmerült ide audioblogba, remélem az előzőt sikerült lezárnom, bár most amit belehallgattam végébe és amire kitéregettem egy-két dologra, arra a kapcsolatban jött edzőválaszolva abba egy kérdés, és talán azzal kezdem, hogy ezt megválaszolom, mert kapcsolódik egy kicsit az előző dologra, amikor holmán én a politika kérdését, és a politika kérdését azért kényes Magyarországon érinteni, mert vannak különféle meggyőződésű emberek, Magyarország két részre van osztva, kázi bal és jobb, amikor pedig valójában nincsen egyébként bal és jobb, tehát a jobb oldaliak a kb. Azt hiszik, hogy van baloldal, de, de nincsen, a baloldaliakat meg a fasz se tudja, mit hisznek, mert én egyik se vagyok, de is szarom ezt az egészet meg sose érdekelt, hogy mi az, hogy bal meg jobb oldal de egy biztos, ami itt Magyarországon ez Kabaré, és ezzel kapcsolatban kérdezte valaki, hogy megyek-e szavazni, önkormányzati választások lesznek, és, és én azt mondtam, hogy nem. És ö, erre jött valaki, aki azt mondta, hogy ha nem megyek szavazni, akkor fenntartom azt a rendszert, most van, ami senkinek se tetszik, és ö, ebben majdnem egyet is értenék, ha nem lett volna egy egy közös ellenzéki polgármester jelöltünk Falus Ferenc képében, aki leöntötte magát jéggel, mint a többi agyhalott gyökér, és ez a szállalmas balfasz akart lenni a főpolgármester Budapesten. És még ezt a jeges balfaszságot is úgy tudta egy hogy világhírület, lett, mert biztos, hogy láttatok ezt a videót, áll a szerencsét, hülye a kis ropi lábaival egy ilyen klottgatjában, Leönti a feleségek közben, a gyerek megijed, vagy szájba kúdják vödörre, nem tudom mi történik, elkezd üvölteni, hátérben egy ló eszeget egy zöld vödörből, elől a kutyák vakaróznak, meg nem tudom mi volt azon a képen, és a szánalmas gyökér csak mondja a szöveget bazd meg, mintha mi se történt volna, és nem fogja föl, annyira buta, hogy a kamera az mindent rögzít. Az összes hangot, az ordított gyereket, a böfögő kecskét, mindent rögzít a kamera, tehát ő amit ott beszél, az csak a háttérzaj lesz amellett, amik így történnek a képen. És akkor még meg is magyarázza erre a hülyéje, hogy hát ő azt hitte, hogy csak ő látszik a képen, a többiek nem. De ahhoz képest feltöltötte a Youtube-ra. Na ez a csávó az ellenzék közös jelöltje szerintetek? Van értelme elmenni szavazni? Miről beszélünk? Tehát ezek saját nincs Magyarországon olyan politikai erő, akivel érdemes foglalkozni. Mert hiteltenem péreg mindegyik but buta, szállalmas, idióta, férgek. Egyértelműen ma, aki Magyarországon politikával foglalkozik, az mind ingyenéről szarházi. Ez nem kérdés, nem hiszem, hogy van egyetlen, egy éppkézlem normális ember. Olyan pártok vannak, aminek a feled drogosokból áll, akik küllét kampányolnak. A többi sima mutizó tetű, akit, semmit, akit semmi nem érdekel amúgy. Amikor a másik választások volt, én már nehezen követem, hogy mikor milyen választásokon van, meg le is szarom. A másik választásokon ott megjelent egy millió darab párt, akik egyértelműen arra mentek, hogy pénzt hozzanak az államtól állami támogatást, és most eltűntek, és eltűntek a pénzek, és ezt meg lehet csinálni, és senki nincs börtönben. Megjelent egy sportpárt, abba is be, abba is be akartak engem szervezni, és meghallottam, mire van, szóval elmentek a picsába. Semmi szó se lehet róla. Gyakorlatilag a Sportvárt arra ment ki, ezt kitaláltak emberek, állami támogatás, indulsz, mint képviselő, kapsz x forintot, és kész. Na ki, hogy melyik szarházi volt, aki benne volt, persze, hogy a kis faszopó pöcs, ha emlékeztek a pöcsre, a nagy hídes fitness gurula, az persze, hogy benne volt, megselepődtem. Szóval ilyen, ez egy ilyen szarközeg, közeg, úgyhogy teljesen felesleges. Az a foglalkozni, hogy ki milyen kormány van, milyen oldalon, ha milyenek, egy dolgot tudsz tenni, hogyha a politikai dolog téged izgat, elmész ebből az országból egy normálisabbba. Amúgy meg teljesen politika függetlenül kell élni, és az összes véres szájú idiótát, aki véremen nem tud a semmi vitatkozni, kiröhögni a picsába. Mert ennyi van. De itt nincsen, nincsenek politikai ideológiák, itt arról van szó, hatalman vannak valakik, akik meghegkeltik az országot 20 év alatt, megcsinálták maguknak, tömik a zsebüket, mint az állat. Mi? És ezt senki nem tudja megállítani, mert valószínűleg nem is akarják, másrészt meg egyszerűen balfaszak hozzá. Úgyhogy ez vagy beletörődsz és megpróbálsz politikán kívül és úgy kavarni az életed, hogy ne legyen befolyásol az, hogy mi van a Magyar kormányban, mert mit keveri a szart. Tehát nyilván az az ember, aki alkalmazott, vagy közalkalmazott egy állami cégnél, annak ezt nehéz levetkőzni, mert a szára az ideológiája miatt is esetleg fúrni fogják. Ezek kúrolt kemény dolgok, de ennyien komolyan az, hogy bár a, itt a e, vasút már a vád, el lehet menni külföldre a picsába, teljesen igaza volt. A gyökér agyhalott gyurcsának, amikor ezt mondta, csak nem egészen ebben a kontextusban használta ezt a dolgot. Meg hát ugye megy elmebetegtől mit várunk, hogy igaza legyen, de mondom, itt mindegyik oldal elmebeteg, tehát ez nem kérdés. Én nem nem tudom, milyen politikusok vannak, kb. a ról hallottam, meg a, az Orbán Viktorról, hát az Orbán Viktor, meg hát nem mondjak semmit, tehát ez, ez kész teljesen. Úgyhogy hagyjuk ezt a politikai szart. Azért nem mer senki és én se akarok foglalkozni ezzel a dologgal, mert bármit állásfoglalsz, azonnal jön egy millió köpködő féreg, aki azonnal jön a csalódtam benned, a kurva anyát, a geci kommunista, meg is a többi ebbe a stílusba, tehát erre én nem vagyok kíváncsi, bár én bízom benne, az én olvasony, meg hallgatom nem ilyen szintű elmebetegek, csak azért beszéltem most először is utána erről, hogy aki esetleg ebben bizonytalan, az értse meg, hogy semmit nem tud csinálni úgyse. És nem kell mérgezni az életedet ezzel a szarral, hogy politika. Ez körülbelül olyan, mint a valóságsod nézni a tévében. El kell felejteni, ki kell itt ki, ez semmit nem tettünk, itt már végén van. Azok, akiknek az volt a feladatuk, hogy ezt a dolgot megoldják, mert bizalmat kaptak az emberektől, azok elbaszták ezt végleg. Itt izé lesz Észak-Korea. Ennyi, erre rá kell készülni. Visszamegyünk abban a rendszerre, amiben a 80-as években végén kijöttünk. De meg kell, hogy mondjam, a 80-as években is el voltunk valahogy. Egyáltalán nem volt az olyan rossz, aki nem annyira fiatal, vagy aki annyira fiatal, ha nem élt. Akkor az meglepődne, hogy bizonyos szempontból mennyire jól éltünk. Mi voltunk a legvidávon barabb, nagyon jó lenne, ha most is mi lennénk a legvidámabb barak, bár én erre nem sok esélyt látok, mert azóta morálisan kicsit megváltott az ország, egy kicsit ingoványos lett morálisan, hogy finom legyek. Hát most a kétféle rendszernek a hátványi ütköznek. Na mindegy, csak is ezt a témát. Egyébként most töltök ezt a hónapomat, ugye drugsbanyi.hu. És ez arról szól, hogy ez nekem egy ilyen referencia dolog, ezt azért csinálom, hogy legyen egy ilyen emlék, hogy én mit csináltam, meg mit végeztem, meg milyen dolgaim vannak. Nem hiszem, hogy erre nekem valahol szükségem lesz, hogy én bárkinek is bizonyigassak, hogy, hogy mi az, amit letettem az asztalra, de tehát inkább nagy magamnak csinálom, de aki esetleg érdeklődik, valami annak és nem tudja, hogy ki vagyok, az itt azért talál a tevékenységemről ezt-azt. És meg kell, hogy mondjam, még én is találtam a termékenységemről ezt, mert meglepő dolgokba mutattam bele. E, igazából valahol elképesztő, hogy mennyi mindent letettem az asztalra. Már most például a versenyszekciót csináltam, és utána azt hogy milyen versenyekben vettem ilyen részt, mint szervező. Itt több-kevesebb dolog van. Van benne olyan dolog, hogy mondjuk az egyik ilyen kvázi highlight az a 2008-as Superbody ahol megkeresett a szájtek, és azt mondták, hogy szeretnék, hogy rágyzmányi produkcióban készüljön el a szupervadi én mondom, oké. Persze nem azért volt ez, mert olyan marhajó fej vagyok. Ököm nagyon értek hozzá, csak akkor pont a szövetsége egy olyan konfliktus volt, amit nem akartak felvállalni, és akkor gondolták, hogy rám lőcsőlik a dolgot, aztán majd én megoldom. Ekkor volt az, amikor a a hozták a J-Katlet, ezek legalábbis is álmodtak róluk, mert elhozzák a j és rászervezik a szupervad, és természetesen szövetségi rendezvényem volt, hogy mondom se kell. A férgek mindig megtalálják egymást, és, és akkor ez azért lett, hogy legyen konfliktus a szájtek meg a szövetség között. És na mindegy, megcsináltam tisztességesen. Ilyen szakmai vezetője voltam ennek a dolognak, ez azt jelenti, hogy nem én intéztem a LED falat, meg az ilyen dolgokat, viszont én határoztam meg az öltözőket, a versenymenetét, a versenykírást. Én szerintem a mai napig azt a versenykírást használják, amit én írtam akkor, de nem vagyok benne biztos, meg közben azért változott adó. Ja, hát igen, azért közben jött a buzi kategória, meg ilyenek, de szerintem ez az alapja, igazából tök mindegy. És hát akkor kezdtük el mit csinálni a pontozást, ami hagyományosan úgy is maradt. Tehát a következő szupervalit már nem nekem kellett csinálni, de a pontozó rendszerben mi maradtunk, és azóta is. És most már kurvára nem szeretném vállalni egyébként, de nincs más, úgyhogy megint ide is mi fogjuk csinálni a pontozást. Csak én most már azt mondom, hogy teljes mértékben ilyesen értékben ettől a dologtól. Eddig azt mondtam, hogy nem kell parázni senkinek. A szupervali nagyon tiszta, és... Elmélt a picsába mindenki. Az, aki azt gondolja, hogy szupervon, hogy bármilyen csalás van. Tavajtól azt mondom, hogy leszarom. Technikai alapon csináljuk a pontozást, és semmi közöm az eredményhez, semmi, semmi felelősséget nem vállalok. Tehát nyilván ennek megvan az okolja, hogy miért. Többek között több oka is van, de a mondjuk egy ennyi bokot mondjuk, akkor az, hogy én most nem fogom a buzi kategória pontozásáért a felelősséget vállalni. Egyértelmű, a bikiniért meg szintén nem. Szóval technikai alapon végezzük ezt a dolgot, és nem adjuk a nevünket hozzá ennyi. Ennyit tudunk segíteni a szupervadi szervezésében. Jó lesz, mert jó, lesz, szopás lesz az egész, de hát ez van. Viszont ugye, hogy beleolvasgattam a régi cikkeimben, mert megtáltam a verseny kapcsán, azért meglepő, hogy mennyire szarféreg világ volt ez mindig. Tehát nehogy azt higyétek, hogy most az a szar most van, ami van itt a versenyekkel kapcsolatban, meg a versenyzőkkel kapcsolatban, meg a szövetségek, meg a vizé, tévémisorban, valóság, sóban a férgek, meg ezek. Ez nem, más volt, de megvolt. Amikor az bajnokról éjszakát csináltuk 2003-ban, az elsőt mindenki ellene volt. Tehát kitalált azt tip így hobbit, hogy eladja a BNB-t, azt elbassza egy ilyen hülyeség, hogy ő verseny csinált, csak azért, hogy legyen egy pénzdias verseny, a legjobbak ott vannak, és mindenki meg akart akadályozni. Mindenki. Tehát Frankón gyakorlatilag jó, hogy nem a versenyzők nem értek oda és köpték le, hogy a kurva nyárat miért akarsz verseny csinálni nekünk. Ez, ez szinte nem volt, de ezen kívül mindenki. Tehát azt hiszem, hogy a szövetség ki mondta, hogy ez kalózverseny, ne menjen öre senki, mindenkire lesz tiltva, meg ezek a dolgok. Mindenki és ilyen. Nekem a gyomrom forgott, hogy olyan szarembereket meg kell hívni, akik csak fúrták ezt az egészet, mert nem lehetett volna máshogy megcsinálni, bár nem látom át, hogy mérne. És akkor ilyen mindenféle szar ember ott parálizott a bajnokok északén, és amit végül is sikerült a Robin pénzén összehozni a Robin-nak. Mert mindegy, szóval ilyen dolgok voltak, ebben is részt vettem, hogy ott mit csináltam, azt már nem tudom, mert ott még valószínűleg nem túl sokat, de ugye mind a. Mind a háromban benne voltam, másodikban már jobban, harmadikban talán még jobban. Aztán akkor még nem mertem egyébként színpadra menni műsort vezetni, meg ilyenek. Aztán ebből lett egy negyedik is, már 2010-ben, amikor azt mondtam, Marabinak, hogy ezt nem kéne megcsinálni, teljesen felesleges, és totál igazam is volt. Ehhez én hoztam a PIV-től, 500.000 az akit azért megemlítek, bár ez a cég filozófiájában erősen eltávolodott tőlem, úgyhogy nem foglalkozom bele egyáltalán. Volt egy szervezésünk, amit felbontottam, de, de akkor ők ebbe benne voltak, tehát a pikkel is több dolgot csináltunk együtt, ami egy kicsit vicces abban a tekintetben, hogy én tulajdonképpen szájtekes vagyok, és mégis egy másik céggel kellett bizonyos dolgokat megcsinálnom. Ugye, ezek is az élet szép dolgai. Mint ahogy én, ma is még mindig abban vagyunk, hogy bármit meg akarunk csinálni, én vagy akár többen, ezt így kb. mindenki leszarja, és mindenféle szarfos dologra van pénz, csak arra nem, amiket mi kitalálunk, és amit tényleg nem azért csinálunk, hogy mondjuk lehúzzunk akárkit is, hanem, hanem tényleg a sportért akarunk tenni. Van amit voltak nekem ilyen ötleteim, hogy kitörésbajnokság, meg olyan bajnokság, hogy kezdjünk el iskolai szinten mondjuk kit tud, Mennyit nyomni, 50 kg a versenyeket, vagy valami ilyen könnyűt, amivel be lehet az embereket húzni. Van siker menjük legalább olyan szinten, hogy megcsinálják. Régen volt a minősítő bajnokság, tehát ezeket mind úgy el, hogy majd országos szinten fogjuk tudni csinálni, úgy, hogy már középiskolában elkezdjük az emberekkel és gyakorlatilag iskolai bajnokságok kinőhetnének megyei, aztán országos bajnoksággal, de ez az égvilágon senkit nem érdekel. Senkit. Buzi kategória, az érdekel mindenkit. Mert mindegy, nem tudom, hogy kanyarodtam erre, szóval az a lényeg, hogy töltök ezt a dolgaimat, nagyon sok mocskot találok, nagyon rossz volt ebbe beleásni magam egyáltalán, ilyeneknek kell szembe jutni. Most egyébként mindenki a Dunokanyar kupára ők, ahol Gyakorlatilag olyan szintű balfaszkodás volt, hogy ezt még fölkapta a mainstream média is, aztán a 444-en láttam egy ilyen YouTube videót, ahol fölmegy a hülye gyerek Zokniba, beszél neki a konferenciára, le kéne venni az okni, de utána lökni, szól a következő hülyének, hogy a rágót, azt ki kéne lökni, rágózzá színpadon, és utána elkezdik keresgélni a mírot, hogy hol van, akinek már ott kéne ülnie nyilván, ahol mikor a mikor kategória kezdődik. Hát nem véletlenül szálltam ki ebből a versenyből, én alapító voltam kvázi a Dunokanyar Kupán, tehát megkerestek a Dunokanyarkupa Kupa szervezői, hogy csináljam meg ezt a versenyekik szakmailag. Én hoztam a szponzort, én hoztam a bírókat, én hoztam a technikai személyzetet, ők, amit hoztak azok a helyszín, meg a csajok, akik a regisztrációt intéztek, meg ilyenek, de fogalmuk sem volt, hogy hogy kell versenyt csinálni. Megcsináltuk, én azt hiszem a másodiknál, vagy a harmadiknál szálltam ki aztán ebből, amikor már kurvára összevesztünk ilyen dolgokon, én azt mondtam, hogy bazd meg, nem fogunk két fős kategóriát felállítani a színpadra, el kell osztani újra az embereket, aztán kész. De hát a súlycsoport, mondom a súlycsoportot azt volt. mondani, hogy van, Ö, hogy is volt, 24 emberünk, és háromszor én oszba nemnek, és meghúzzuk máshol a határt. De hát nem ez volt a versenykírásban, de hát a versenkiírást hát azt elbasztáltok. Egyrészt mert nem kellett volna 70 kilót csinálni, de nekem azt mondták, hogy 70 kilóban nem tudom hány ember lesz, hát nem lett. Miközben a plusz 85-ben megvoltak pontosan annyian, hogy háromszor 8 helyett 8 plusz 6 jött ki. Tehát volt egy két fős kategória, volt egy 8 fős kategória középen, és volt egy 14 fős a tetején. Na most ez milyen verseny? Egy három... Fős kategóriánál ez milyen verseny? Sennyi, és, és mondtam, hogy semmi gond, újra húzzuk a határokat, e, változtatási jog az benne van a versenykírásban, viszont látás kész. Na és ebből lett egy ilyen hatalmas szarkeverés, mert ez volt az egyik. A másik, hogy elviszem a szájteket, mint főszponzort, és megálltok egy másik cégnek a manináját, mondom, ez mi a paszom, johatoktak pénzt, hát mondom, bazd meg. Ottak pénzt, ez kurva jó. Hát ez nem így működik. Azt mondtam, hogy kizárólagosság. Akkor kapok szajrét, amit nektek tarhálok nem magamnak, amikor kizárólagosság van. Hát abban nem fognak belemenni hogy minden fasz tégit, aztán hát mindegy, tök mindegy. Szóval katasztrófa volt. Meg azt, hogy a rendezvényeket csináljunk, ami arról szól, hogy egy fasz parádézik a színpadon. Hát én ezt az egész szartas sportért csináltam. Nem azért, hogy most egymást kitüntetgessük, meg éppen most ő, valaki legyen a izé a főmajom öltönyben, színpadon, és verje a nyárát, hogy most ő itt a izé fontos ember. De mindegy, ezt a stílusnél nem csíktam hogy ebből szarból, kiszálltam. Hát eddig sikerült fejleszteni a dolgot, úgy látom, hogy ilyen színvonalas lett, hogy nem bántam meg a az döntésemet. Soha büdös életben nem többet versenyt egyébként. Csak a szar van bele. És mit nem kapsz soha? Köszönetet. Azt, hogy baz meg köz, hogy megcsináltad. Soha nem fogják mondani meg, neked kell könnyörönnünk minden buzinak, hogy elinduljon a versenyelőn. Felejtő, nem kell foglalkozni. Amikor útjára ilyet kitaláltam, hogy csináljunk valamit, akkor is a Béla mondta azt, hogy hagynál picsába, hát hányszor meg, és ez a kurvára igaza volt. Úgyhogy nem, nem, ez soha többet, még az emléke is szar volt, a gyomrom elkezdett forogni, hogy én felrakosgattam azt a 15 versenyt, aminek a szervezésében érzettem. Ha valamit megbántam az életben, akkor ez az egyik hogy ebbe belástam magam ebbe a szarba, és azt hittem, hogy lehet itt csinálni valamit, nem lehet. Mert ez ugyanolyan magyar versenyzői társadalom, meg a ez ugyanolyan, mint a magyar politika. Semmi különbség nincsen. Ugyanaz a szar, csak egy más szinten. Egyébként ezt még el is mondom az utolsó Dunokanyagkupáról, csak hogy érezzétek, hogy az ember milyen jó dolgokkal kell, hogy szembesüljön. Majdnem elfelejtettem ezt a sztori el kell mondanom. Gyakorlatilag az utolsó kupán a csúcscscsoport átszervezésből az lett, hogy Gyakorlatilag én lettem a csalógeci, mert ahogy átlettek variálva a súlycsoportok, valakihez lekerült, aztán a középsőbe lekerült a tudásánám sorsolásos úton, mert úgy voltak, hogy, hogy ö, ha jól emlékszem, akkor pont a határán volt a súlycsoportnak, és akkor volt két ilyen ember, és kisöröltültük, hogy melyik melyikbe menjen, és a Dudás lekerült, és a, emiatt egy faszka alap nem tudott nyerni. És ez a faszkalap, aki nem tudott nyerni, az kitalálta, hogy csalás volt, de annyira, hogy ők még hallották is, hogy mi megbeszéltük a folyosón, hogy csalni fogunk, mert az ember az úgy csal, hogy megbeszéli a folyosón, Mert azért tudni kell, hogy a második mindig vinnyog, és valami egészen szállalmas módon kellett kinyomoznom azt, hogy egy szállalmas történet lett abból, ahogy kinyomoztam, hogy ki pofázik, meg mit pofázik, amit persze aztán utólag mindenki tagadott és én ilyen hangfelvételeket is csináltam arra, hogy ki mit beszél telefonon, és akkor kiderült, hogy jaj, nem is, nem is így gondolta senki, meg nem is volt csalás, csak nem tudom, ez biztos valaki más mondta, és ilyen elképesztő, hogy hogy volt ez a történet tényleg. És akkor még ehhez be is csatolhatnám azt a szalit hogy volt az egyik fasz, akinek bírónak kellett volna lennie, ott, sőt főbírónak, de ő meg megsértődött, csak ugye elfelejtett szólni nekem, hogy ő megsértődött, csak egyszerűen nem jött el a versenyre, és ez gyakorlatilag úgy derült ki, hogy pár nap előtte derült ki, hogy ő nem jön el a versenyre, és nem mondta meg, hogy miért, mert ő előadta, hogy valami programja van, aztán kiderült, hogy azért, mert ő valamit mivel nem tud olvasni szegény, téreértett az edző válaszolva, és ezen megsértődött, mert már kicsit a sok kokszer az eszét, és ki kiüt a paranoya. Tehát ugye ez, ez a versenyezen azért volt férgeskedés rendesen, de ha már férgeskedésről beszélünk, Most aktuálisan van férgeskedés a Kati Béla lejáratására, ebben nem tudom mennyiben vagytok benne, de nem is nagyon akarok róla beszélni. De ilyen van, tehát van ilyen, hogy valaki a Kati Bélára egyszerűen féltékeny és neki áll keverni a szart és szarsokat írogatnak a Kati Béláról, csak az a baj, hogy a Kati Bélának mondtam, hogy le kéne szarni ezeket a dolgokat. És nem kéne vele foglalkozni, ilyen egyszerű. Hát ö, ellenem egy egész fórum volt évekig, ahol elmenetekekek rólam, idogaztak szarsaókat. Innen ez csak örültem, ez az igazi népszerűség, nincs ezzel probléma. Na mivel hát nem tudom, mikor kezdtem ezt az audio blogot, mert már több napja volt, vagy hete, vagy éve, nem, az biztos nem, ezért ide lesz a barni. Aztán szerintem még, amit mi témában azt elkezdem, hogy a következőben nem akarom, hogy hosszú legyen, mert akkor ugye aránytal lesz, kb. az egy órát kéne tartani, amivel heti egy aerobedzést meg tudok nektek oldani. A BB Rádióval, mert már úgy lesz, hogy heti kettőt meg tudunk oldani, hogy most már kurva jók vagyunk tényleg. A többivel lehet olvasgatni meg ilyesmi, vagy hallgatni zenét, vagy hangos könyvet, bár én azt utálom, vagy akármi. hogy na mindegy, hát ugye az aerobedzés elviselhetőségért szerintem elég komoly tá Szerintem kitüntetés kéne ezért most már kapnom a viszonthallásra.